Zortzigarren unitatea. B. istripua bizikletarekin. Kaso, gorka etxe aita naiz. Bai, aurrera. Gorka ondo dago? Non dago? Bai, lasai, ondo dago. Gela horretan dago erizain batekin. Eta zer dauka? Ez dauka ezer larririk, lasai. Kokotzean ebakia dauka, baina txikia. Horkatila biurritu du, baina lasai, ez du hautsi. Eta belaunean urratua dauka eta buruan? Lasai, buruan ez dauka ezer, kopetan koskor txikia dauka. Gaitzer di.